Через яку витікає у світ морока щастя І, перемігши чари і сили злена, спинити з губу. І відтак волин стає володарем лісу і озер. Ні, він стає одним із тих, що все знають. Ні, він... І зараз він збагнув. Це вони. Вони знову насміхаються над ним. Це ви! вигнув він зіскакуючи на землю і розплющуючи широко очі. Це ви, признавайтесь, і з'являйтесь. У наступну мить вони обоє стояли перед ним. Але ж тобі було так приємно, вигукнув Як. Ми так старались, додав Биж. Ну чому ж ви завжди обманюєте мене? Мало вам усіх решта? Ви не бачилися, а ми знову. «Ману на мене пускаєте!» «Ми ніколи мани не пускали на тебе, волине!» Запротестували брати Куцики Хорум. «Ніколи! Ти наш друг, і ми тобі лиш!» «Твої власні бажання трохи підсилюємо, і завжди з добром!» «Не ображай нас, волине!» Нерозлучні близнюки Ян і Биж були нижніми демонами із роду Куця. Обидва маленькі, порослі чорно-сірою шерстю, з козячими ріжками, зборідками і з веселими усміхненими обличчями. Вони мали напівлюдські, напівцапині постаті, і їхнім призначенням у світі було наводити химерні мрії, відганяти їх від дійсності, заманювати у думки, далекі від справжніх можливостей, від реального буття. Тому і називались вони як і биж. Щойно хтось замислиться, якби ж це я. І вони тут, як тут, і починають роздмухувати мрії чи бажання, чиїсь у цілком нереальні виміри. Вони належали до учнів злена. Але відомо було, що учнями його були поганими, як і всі куці і куцики. І тому лишалися посередині між добром і злом. Схильніші до добра, хоч через безвільність їх можна було на час переманити і до зла. До Волина, як і биш, ставились добре. Бо він був один із тих у князівстві лісу і озер, Хто не мав у собі нічого від зла. Волин міг жартувати і міг посміятися. Але усі знали, що він добрий хлопець, І тому озерного княжича усі любили. Як і биш також». Але втриматися від того, щоб не розбурхати чиюсь мрію вони не могли. Тільки но вловлювалася десь чиясь мрійлива думка вони, були тут, як тут і дмухали з усіх сил у великі мушлі, схожі на ті, що носять на собі слимаки, тільки більші і міцніше. І з тих мушлів виривалися хмари мрійного чаду, і окутували мрійника, і він поринав на певний час геть у вир власних мрій, аж поки хтось чи щось не будило його. Теж сталося зараз із Волином. «Все може бути», – сказав Як. «І тоді, коли все може бути, ми також можемо стати у пригоді. Пам'ятай, друже», – додав Биж. «Ми тебе любимо». Сказали вони хором і зникли, ніби і не було їх ніколи поряд. Волин усміхнувся і їхнім словам, і власним думкам, і мріянням, які щойно обсідали йому, і тому, що добре мати багато друзів. Лес, князь Страв, був одним із приятелів Волина, з тих, хто цікаво і мудро розмовляв. Отож, коли Волинові бажалося побалакати про щось мудре, то міг закликати Леса. Не кажучи вже про те, що князівство трав було особливим світом, дарма, що такий дрібнесенький люд опікувався травами. Але могли вони чимало, особливо, що стосувалося лікування чи настрою, чи бездумної печалі, або ж безпредметного суму. Лес і його люди мали лік від усього. Приворот і наворот тільки б заманулося. Рідко коли волин потребував за таким здаватися до леса. Розчухрав, було руку об дерево, навіть гукнути не встиг. А вже лесові люди... Були тут, як тут, вже травами обклали руку, обв'язали довкола, і за кілька годин із сліду не лишилось. Волин зіскочив на пісок, стоячи, простор руки над головою до сонця і потягнувся десь угору, заплющивши очі. Сонце гріло лагідно ніжно, які його промені обвивали тіло. Легенький подих вітру, та й саме повітря ще було холодним. Але холоду цього волин не відчував вже давно. Його тілом керували інші закони буття. Однак на тепло реагував радісно і з приємністю підставляв своє пружне тіло сонячним променям. Враз відчув сильний порив теплого, майже сонячного, гарячого вітру і радісно засміявся.